Havas Herrik, Radnai László, a Magyar Keresztapa Első fejezet. A találkozás Ha hazamegy, nem lehet, hogy lelövik magát? De benne van a pakliban. Sőt, benne van a pakliban, hogy az előbb-utóbb megtörténik. De én még úgy érzem, van egy kis időm, amíg nem zárulnak le az ügyek, mert most még egyiknek sem érdeke, amíg egy pici reményük van. Itt a portik rohács párosra gondolok, de utána azért nagyon oda kell figyelnem. Úgy vagyok vele, akit meg akarnak ölni, azt megölik. Tegyem rendbe a családot, aztán a többi nem érdekel. A bosszunk kívül van még valami, lehet még oka miért lelőhetik. Vannak dolgok, amikről még én sem tudok. Vannak viszont olyanok, akik mindent tudnak, de nem beszélnek, mert veszélyben vannak. Például máig nem derítették fel, holásták el a család tagjait, vagy éppen Maka Gyulát. Sok ember eltűnt, sok minden titokban maradt. 1998. február 11-én már sötétedett, amikor a Margit hídról rákanyarodtam a Margit körútra. És azt láttam, hogy a Margit utca sarkán mentő és rendőrautók állnak, villognak a lámpák. Fél óra múlva otthon a televízióból tudtam meg, hogy megölték Fenyő János médiavállalkozót. Az internet szerint ez az eset volt a Magyarországon zajló maffiaháború egyik legismertebb gyilkossága. 2018. októberének első hetében egy sztárügyvéd ismerősön felhívott telefonon, és megkérdezte, megadhatja-e a számomat egy ügyfelének, aki könyvügyben szeretne velem beszélni. Pár nap múlva ez az ügyfél feltette nekem a kérdést: érdekel-e, hogy ki adott megbízást fenyő megölésére? Ha igen, összehozna valakivel, aki a hatóságot tájékoztatta arról, hogy ki, kinek a megbízásából lőtte agyon fenyőt. A fenyőgyilkosságról és általában az alvilág háborújáról rendelne tőlem könyvet, esetleg filmforgató könyvet. Az internet szerint a 2007-ben jogerősen 12 évre elítélt Radnai László 2012-ben vádalkut kötött, és ennek köszönhette, hogy jogi szaknyelven büntetés félbeszakítás során szabad lábra került. Az ilyenfajta döntést az elítélt, megromlott egészségi állapota alapozza meg, de azzal a kitétellel, ha az elítélt meggyógyul, vissza kell mennie a börtönbe. Radnai Lászlóról nagyon sokan gondolták, hogy benne volt a rendszerváltás utáni évek legsötétebb ügyeiben, ezért még a laikusokat sem lepte meg, hogy terhelő vallomást tett a piti bűnözőből milliárdossá lett Portik Tamásra, aki szerinte nem csak fenyőt, de másokat is megöletett. A Nemzeti Nyomozó Irodán több emberen elkövetett emberülés büntett gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő eljárásban, Radnai László tanú az Aradi utca 21-23 i. emelet 101 szám alatti hivatali helyiségben 2011. október 19-én 14 óra 45 perckor beszélt arról, hogy mit tud a 90-es években hosszan tartó alvilági leszámolásokról, különös tekintettel a gyilkosságokra és a robbantásokra. Számomra egyáltalán nem ismeretlen az alvilág. Három könyvet is írtam a börtönök világáról, rengeteg elítéltel készítettem interjút, olyanokkal is, akiket tényleges életfogytiglarra ítéltek, azaz, ahogy ők mondják, már csak lábbal kifelé hagyják el a börtönt. Úgy alakult, hogy még mindig ott van a könyves polcomon a 2006-ban megjelent Nikolás Pilegyi által írt Nagy Menők című könyv. A bevezető lényegében arról szól, hogy a szerzőt megkereste az a gengszter, aki a vádalkut követően börtönbe juttatta a New Yorki maffia főnököket. Harry Hill, így hívták a gengsztert, választhatott, hogy megkezdje életfogytig tartó börtönbüntetését, vagy hajlandó szembenézni a maffia főnökökkel és ellenük vallani. Utóbbi esetben szabad lábra kerül, és az igazságügyi minisztérium szövetségi tanúvédelmi programjának keretében a feleségével és két gyermekével együtt új személyazonosságot kap, és valahol új életet kezdhet. Henry Hill a szabadságot választotta. Évekkel később megkereste a bűnügyi újságíró Nikolás spilagy hogy írja meg a történetét. Nicholas Pillegy szövetségi ügynökök segítségével találkozott Harry hill -lál. Társaságokban utazott egyik repülőtérről a másikra, aztán valahol Amerikában megautóztatták, hogy az út végén egy poros kisvárosban végre találkozzon a bűnbánó gangsterrel, akit ugyancsak szövetségi ügynökök hoztak valahonnan messziről. Annak idején a sajtó a kecskeméti maffia per kapcsán tette ismerté Radnai László személyét, aki a magyar tanúvédelmi program keretében kezdett új életet feleségével valahol a világban. Amikor eldöntöttem, hogy könyvet írok a magyar alvilágról, felmerült bennem a kérdés, vajon mekkora kockázatot vállalok. Abban maradtam, hogy se Radnai már elmondta, amit tud. Szerintem sem tőle, sem tőlem államtitkokat nem tudhatnak meg. A kérdés csak az, hogy szabad-e személyesen találkoznom Radnaival, vagy a technika segítségével kerülök vele kapcsolatba. Az amerikai szerzőt azért utaztatták keresztül Kasul-Amerikán a szövetségi ügynökök, mert okkal tarthattak attól, hogy éppen az újságíró segítségével találhatja meg a mafia herri Hilt, az árulót. Nyilván bennem is felmerült, hogy radnaival szívesen végeznének az általa feldobott gengszterek szabad lávon lévő társai, így a személyes találkozásban van némi kockázat. Arra is gondoltam, hogy plastikai sebészek talán még az arcvonásait is megváltoztatták, ezért már az is problémás, ha szemügyre veszem. Bizonytalan voltam, ezért felhívtam néhány ismerősömet. Azzal nyugtattak meg, hogy már sem radnai, sem portik nem tartozik a játékosok közé, mint ahogy a közelmúltban jogerősen elítélt vizovicki László sem. A menedzser közvetítésével abban állapodtam meg radnaival, hogy valahol Európában találkozunk. De azt kikötöttem, hogy a magyar határtól legfeljebb 150 kilométerre. Egy budapesti pláza mély garázsában hagytam az autómat, és egy német rendszámú Volkswagen Transporterrel indultunk el. Hogy merre? Azt nem tudtam megállapítani, mert a kényelmes hátsó ülés előtt függöny takarta el a kilátást. Viszont a fejtámlában elhelyezett képernyőn filmeket néztem. A Nemzeti nyomozó Iroda munkatársai, vagy Radnai és az összekötő találta ki, hogy az ülésen heverő tokban a három részes című filmen kívül ott volt a sebb helyes arcú és a nagymenők is. Az utóbbit kezdtem nézni. Mit mondjak? Robert De Niro Rayliotta, meg Joe Pessi lekötötte annyira a figyelmemet, hogy majdnem elfelejtettem, most valahová visznek, és fogalmam sincs hová. A sofőr arcát nem láttam. A menedzser ültetett be a mikrobuszba, ő húzta el a függönyt, ő mutatta meg, hol találok üdítőt, szendvicset, és hogy hol tudom bekapcsolni a videó lejátszót. Még annyit mondott, hogy szerintem nem lesz szükségem útlevérre, de azért reméli, hogy magammal hoztam. Aztán nem volt szükség az útlevérre, és körülbelül 4 öt óra autózás után érkeztünk meg. Hová is? Hát csak annyit tudok mondani, hogy valamilyen vendégház előtt szálltam ki. Körbenézve megállapítottam, hogy egy erdő közepén vagyok, mögöttem halastó, előttem egy olyan kúria-szerű épület, amely ugyanúgy lehet Csehországban, mint Ausztriában, de a valamivel több mint négy órás út befejeződhetett valahol Németországban is. Egy ötven év körüli hölgy, aféle házvezetőnő mutatta meg a szobámat, németül mondta, hogy ha hoztam magam, akkor csöngessek az éjjeli szekrényen elhelyezett készülék segítségével, és már mehetek is vacsorázni. Az asztalnál vár a partnerem. Mulatságos volt, hogy egy hosszú asztal két végén terítettek meg nekünk. Jó öt méterre ültem Radnaitól, aki úgy fogadott, mintha a vendége lennék. Ami radnainak és feleségének a tanúvédelmi programban való részvételét illeti, annak minden részlete mozzanata államtitok. Államtitok, amely azonban furcsa módon kikerült az újságba, bárki utána nézhet az interneten. Radnai László Annyira komolytalan az egész történet, hogy nehéz eldönteni nevetséges vagy szánalmas, amit velem műveltek. Amikor 2012-ben kiengedtek, Másnap a Nemzeti Nyomozóirodától hívtak fel. Azt mondták, hogy biztonságba kell engem helyezni, mert komoly információik vannak arról, hogy merénylet készül ellenem. Lementünk Szent Gotthádra, bementünk egy erdőbe. Szerintem a volt határőrség egyik üdülőjében helyeztek el. A szomszédban egy másik házba a szombathelyi készenlétiseket ültették be engem őrizni. Tiszta volt az egész. Úgy kellett lehozatnom magamnak kocsit, ha el akartam menni ételért. Két hónap alatt besokalta, mondtam, nem érdekel, megvédem saját magamat, és hazajövök. Hazajöttem, el is kezdtem egy vállalkozást, amit aztán 2014-ben szerencsésen tönkretett a magyar állam. A börtönben is tanúvédelem alatt voltam. Ez rengeteg előnnyel jár, más a körlet, jobbak a körülmények, annyit telefonálhatok, amennyit akarok, főzhetek magamnak, beszélő is több van. Nagyon komolyan elgondolkodtam azon, hogy a 2001-es tanúvédelmi törvény sok lehetőséget kínál. Meglátom, és lehet, hogy új életet kellene kezdeni valahol a föld másik részén. Így utólag már belátom, hogy naív voltam, mert az egy dolog, hogy milyen lehetőségeket kínál a tanúvédelmi program, az meg egy másik dolog, hogy abból mit tartanak be. Annyit elmondhatok, hogy Magyarországon akarva vagy akaratlanul leépítették a tanúvédelmi szolgálatot, hozzá nem értő emberek vezetik. Hazudnak, semmit nem teljesítenek. Mondok egy példát, amivel nem sértek államtitkot. Teljesen nyilvánvaló, hogy amikor, hogy úgy mondjam, új emberként kezdek egy új életet, akkor logikus, hogy leadom a régi irataimat és újakat kapok, ami már az új személyiségemhez kapcsolódik. Hát, velem ez nem történt meg. Ez azért is volt probléma, mert már akkor, amikor kikerültem külföldre, annak tudatában alakítottam ki magamnak egy életstílust, hogy minél előbb fölépíthessek egy jól működő vállalkozást. Igen ám, de nyolc hónapig nem csináltatták meg a jogosítványomat. Lehet, hogy ez egy piti dolognak tűnik, de hogyan építse kapcsolatot portugál-osztrák-német üzletfelekkel, ha nem vezethetek autót? Biciklit ugyan vettem, de az üzleti tárgyalásokra azért mégsem karikázhattam el. Az pedig, hogy a szívműtét utáni rehabilitációhoz nem kaptam meg az orvosi papírjaimat, már nem is kommentálom. A magyar tanúvédelmi szolgálata védendő szemét a határig kíséri. Ott átadja a társszolgálatnak, amely gondoskodik az elhelyezéséről. Magyarországon senki, még a tanúvédelmi szolgálat munkatársai sem tudhatnak arról, hogy hol helyezték el az emberüket. Ehhez képest a magyarok vittek a városba, még a lakásba is feljöttek, és fényképeket is készítettek. Hát, hogy finoman fogalmazzak, engem nem kifejezetten szabályszerűen kezeltek. Ugyebár a hatóság azzal nyitott, hogy veszélyben van az életem, ezért kell valahol külföldön meghúzni magam. Volt kapcsolattartóm is. Az illetőről csak annyit, hogy képzeljenek maguk elé egy kiöregedett zsarut, aki azért jött hozzám, hogy létfontosságú dolgokat beszéljünk meg, aztán a tárgyalás közben egyszer csak elalszik. Én ülök a kanapén, a fejem fölött a falon órák, meg egy kép. Mit ad Isten, a kép éppen azt a közepes méretű várost ábrázolta, ahol engem nagy titokban elhelyeztek. Jövök Magyarországra a tárgyalásra. A sztori körbehakniszta az országot. Mindenki tudta, hogy hová dugtak el, mert mindenki látta a fotót. Ez a magyar tanúvédelem. Hosszan mesélhetnék, mit műveltek velünk, de nincs ehhez kedvem. Rengeteg bosszúságért minket fájdalom, de ez már mögöttünk van. A feleségemmel együtt kipipáltuk, nyilván nem könnyű, de lassan már csak nevetünk azon, ami velünk történt. Rodnai szerint a kinti szolgálat maximálisan korrekt volt, ahogy ő fogalmaz, emberies. Mindenki beszélt angolul, de az elhelyezésen kívül másban nem tudtak segíteni. Jó néhányszor tanúja voltam annak, hogy a kinti szolgálat emberei nem kaptak választ, még a kifejezetten fontos kérdéseikre sem. Könyörögtek, hogyha bármilyen ügyben Magyarországra megyek, próbáljam elintézni a felmerült problémákat. pedig probléma az volt. Nem tudtam beszélni senkivel, az ügyvédemmel sem vehettem fel a kapcsolatot. Egyedül a fiammal tudtam beszélni, ellenőrzött vonalon. Ami a kintiekem múlott, az nagyon is rendben volt. Egy 68 négyzetméteres luxuslakás, szállodaszintű épületben, portaszolgálat, étterem nagyon szép volt. A lakásért nem, de minden másért fizetni kellett. Konkrét összeget nem akarok mondani, de ketten a feleségemmel a kinti minimálbér felét se kaptuk meg. Ez még arra is kevés volt, hogy a közértben bevásároljunk és főzzünk magunknak. A feleségem állandóan azt leste, mi van leértékelve, hogy valahogy kijöjjünk a pénzünkből. Én persze szóvá tettem, hogy nem ez van a programban, és nem is ezt ígérték, de mindent letagadtak. Egyetlen ígéretüket sem teljesítették. Ezt nem személyes sérelemként teszem szóvá, hanem azért, mert a tanúvédelmi törvény éppen azért született meg, hogy aki abban részt vesz, tényleg új életet kezdhessen, és meglegyen a lehetősége arra, hogy önálló vállalkozást indítson. Magyarországon ebből semmi sem valósul meg. A tapasztalataim alapján az a meggyőződésem, hogy a tanúvédelmi szolgálatnál a munkaköri leírásban az áll, hogy az IQ nem haladhatja meg a 85-öt, notóriusan hazudni kell, de lehetőleg a lehető legbutább módon. Ha azt mondom, hogy ez tragédia, akkor nem túlzok. Nikolás Pileggi írja könyvének hőséről. E sorok papírra vetésének időpontjában sikeres üzleti vállalkozása van, és egy 150 ezer dollár értékű kétszintes házban lakik egy olyan környéken, ahol annyira alacsony a bűnözési ráta, hogy a fáskamrák kifosztása is felkerül a heti lapok címlapjára. A gyermekei magániskolába járnak. Két kocsijuk van. Keren a feleség saját vállalkozását vezeti. Harry csupán egyetlen dolog zavarja, hogy azon a környéken, ahol a tanúvédelmisek letelepítették, nem lehet jó olasz ételt kapni. Néhány nappal az érkezése után elment a helyi olasz étterembe, ahol fokhagyma nélkül szolgálták fel a marinára szószt, vigzséné helyett nudlit adtak, a felszeletelt fehér kenyeret pedig műanyag kosarakban tették ki az asztalra. Mióta elolvastam a Nagy Menők című könyvet, a filmet már régebben is láttam, még jobban felidegesítem magam. A biciklit is saját pénzemből vettem, aztán a kintiek unszolására nagy nehezen kifizette a magyar tanúvédelmi szolgálat. Mit mondjak? Az amerikai meg a magyar gyakorlat köszönő viszonyban sincs egymással. Mivel folyamatosan együtt dolgozik Ed McDonáldal, az FBI ügynökkel és a szakszolgálattal, Harry kormány alkalmazottként havi 1500 dollár honoráriumot kap, évente 8-9 alkalommal New Yorkba utazik, természetesen minden költségét megtérítik. Amikor tanúskodik, a bíróság ezelőtt 25 évvel kapott 1500 dollárt. Amikor tanúskodik, a bírósági épületbe és a szállására a little Italy-ből való olasz ételt vitetnek neki. Amikor nyilvánosan megjelenik, szövetségi ügynökök veszik körbe, nehogy merényletet kövessenek el ellene. Olyan nagy figyelemmel őrzik, új személyazonosságát olyan ügyesen titkolják, hogy még az adó sem sikerült utolérnie a régi Harry Hillt, hogy behajtsa rajta tartozásait. Hála a kormánynak, ami alkalmazza, Harry Hill. Valódi nagy menővé vált. Így kéne működnie a tanúvédelmi programnak Magyarországon is. A valóság köszönő viszonyban sincs az amerikai gyakorlattal. Mondok egy példát. Tegyük fel, hogy valakinek egy nagyon súlyos, mondjuk terrorcselekmény vagy gyilkosság kapcsán vallomást kellene tennie, de ha megteszi, veszélybe kerül az élete. Ezen a helyzeten kellene segítenie a tanúvédelmi szolgálatnak. Az előbb ugye ön mondta, hogy Amerikában a mafiára valló egykori gengszter sikeres üzleti vállalkozáshoz kapott segítséget. Vállalkozása van a feleségének is. Na ehhez képest Magyarországon minimál bérből kellene egzisztenciát teremteni. Nem muszáj rám hallgatni, de csak azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy soha ne vállalja ezt föl. Volt alkalmam beszélni olyanokkal, akik hozzám hasonlóan részt vettek a programban, és egyetlen egytől nem hallottam azt, hogy megkapták, amit ígértek nekik. Azt se felejtse el senki, hogy a program kizárólag olyan személyekről szól, akik érdekeltek valamilyen bűnügy feltárásában, vagy azért, mert bűnbánó bűnözők, vagy olyan kívülállók, akik például szemtanúként tanúskodhatnak. Viszont az én feleségem privátnő, családanya. Szerintem méltánytalan az, ahogy vele bántak. Ami engem illet letöltöttem a büntetésemet. Nélkülem a rendőrség nem tudott volna felderíteni egy gyilkosság sorozatot. Joggal várhattam volna el, hogy legalább a minimális körülményeket biztosítsák egy új élet elindításához. Minden esélyem megvolt arra, hogy ez megtörténjen. Úgy érzem, idegen helyen is feltaláltam volna magam. De nem kaptam meg azt az esélyt, ami szerintem járt volna nekem. Ez azt jelenti, hogy haza fog menni? Igen, ezt eldöntöttem, és haza is megyek. De van hová mennie? Persze, azt megoldom. Van most olyan háza, lakása, ahol megélnek? Nincs még, de intézek egyet, miután hazamentem. Lehet, hogy erre most nem fog válaszolni, de van megtakarított vagyona, amiből kezdhet. Közel sincs annyi, mint amennyinek lennie kellene. Hová lett a pénz? Tizenöt év, nagyon hosszú idő. Erodálódott a pénz ennyi idő alatt. Igen, nagyon sok befektetés volt, nagyon sok kintlevőségem van. Igazoltan több 100 millió forint kintlevőségem van. Nem mehetek oda visszakérni, mert bemennek a rendőrségre. Régen hogy volt a pénzátadás? Bizalmi alapon történt. Most nem tudok oda menni és elkérni, mert azt mondják, radnai megfenyegetett és másnap bilincsben visznek el.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 Talán ez a könyv lezárja azt a, hogy is fogalmazzak, média felhajtást, ami az elmúlt bő másfél évtizedben körülöttem kialakult. Arra gondoltam talán az embereket az is érdekli, én hogyan látom azt, ami velem, meg persze a társaimmal történt. Nem akarok provokálni senkit. De számomra elég tétel lehet, hogy ez a könyv megjelenik, és talán kiderül, hogy a hatóságok hogyan manipulálták a közvéleményt, és közvetett módon talán még a bíróságot is. Engem kicsit meglepett, amikor megkeresett, mert rengeteg plegykát szóbeszédet hallottam arról, hogy ki mindenki keveredett bele az olajügyekbe. Nem tart attól, hogy újabb ellenségeket szerez? Tizenkét évet elvettek a családom és az én életemből, ezek után mi az, ami még rám várhat? Hát nem akarok durván fogalmazni, de talán egy ólomgolyó vagy újabb tizenkét év. Egyébként melyiket választaná? Az ólomgolyó ellen nem tudok mit tenni, de higgyel, én kevesebbet szenvednék, mint a családom. Újabb tizenkét év. Komolyan elhatároztam, hogy nem teszek semmi olyat, ami jogellenes de még olyat sem, amibe bele lehetne kötni. Bízom a független magyar igazság szolgáltatásban.